Mweili nimzuri, lakini kunawakatu na zinguwa. Mwandaji ni dani simpagaze mimi na itwa, ananiasiriga. Ukiufuatisha mweulisana, kufanikiwa nintihani. Ukiufuata mweulisana, kwanambinguni nintihani. Ukiufuata mweulisana, kuamtuama ana nintihani. Ukiufuata mweulisana, kufanya kitu chama ana nintihani pia. Ukiufuatamu hisana kumiliki garila kuhinti hani. Ukiufuatamu hisana kula vitamu hinti hani. Kama kuna kitu kime sababisha maskini wengine ya paduni hani ba sinimuiiri. Kama kuna kitu kime sababisha matajiri wengine ya paduni hani ba sinimuiiri. Tofauti kati ya ufanyikiwa na usofanyikioni kuamba watu waliufanyikiwa nimojia kupangia muiiri na mungine kupangiwa na muiiri. Mwili, unaeumbwa kupenda starehe, ra nakutulia tu, wakiusikiliza sana, unekuisha, wengine leo puza mwili yami wa tuboa. Waliamu a kufanya mwili, ufanya kina chota kio kufanya kana sio kina chota kama mwili kufanya. Michael Jordan, asingetoboa kama angewe kubali kuendesho na mwili. Cristiano Ronaldo, amekubali ku miza mwili ili tuafikiendoto yake. Warren Buffett analala masama chache toka ujana waki ya kijisomea vitabu. Anaodishwa ziniga kama ngikubali kuendesho na mwili basi ya singijulikana dunia nzima. Mwili utakwambia nimichoka buwana. Ukiufuata tu basi ndo inakula kwako. Mwili utakwambia sijisiki vizuri buwana. Ukiuti ndo umiliwa hucho moki. Mwili utakwambia nataka biambili. Ukiti kuisha maneno yako. Mwili, utakwambia nataka pamba kama za kofio lomide. Ukati, basi. Jiulize, kuwa mwili wako, unakupangia sana ufanya nini. Ukiushinda, hmm? Kuna mwingine mwili wake? Unapangia kufama shati ya mitumbaya jerojero. Ukiushinda mwili, lazima utoboe. Ukiushinda, lazima utoboke. Pwa, ee.、Eh. Yipati ya sote kope zavitabuvedeni simpaga zekwa shirindi elofu shirina tano tu lipa kuempesa sifurisha mbatano tato sita si tano nena nena hadi kope piga sifurisha mbatano tato sita tisa sifurisha tisa sifurisha ba kuna wakati unataka kubomwa vile vuka Amerika elikupata vizuri zaidi wakoni marimdeni simpaga zimuhenga wakarne shirina moya na mimi hapa na itwa ananihaseriga.